«Дуже цікаво. Дякую вам за цю історію. Дуже у вас затишний кабінет, але мені час йти. Справи, справи». Проте енсерпні так не думала. Вона почала закип'ячувати воду на чай. «Що ви, Павлику, зачекайте? Ми не встигли поговорити про вашу творчість, мандри. Мені дуже цікаво, якої ви думки про викладання географії в школах». Зараз знаймося ваших чудових цукерок, прощова ідеальна фігура, позмовницьки підморгнула мені вона. Тільки цього мені й бракувало. Я уявлення не мав про викладання географії в школах. Мало мене цікавило і викладання географії у вищих учбових закладах. Я був поза цим. Можна назвати мене письменником. Останнім часом мене вабив підхід, Залишатися вдома, мандрувати інтернетом і писати чудові статті. А інколи хотілося побачити щось на власні очі. Крім того, я обожнював відкривати для себе нові спиртні напої. А відкривати нові спиртні напої теоретично сумна та невдячна справа. Якби не вина, чорта лису вам всім, а не відрядження. Так приблизно я думав. Але сказати таке енсерпній не наважився б. Ні, не за цього життя. Власне, я ніколи не думав про методи викладання географії, якщо бути відвертим, – повідомив я. Шкода, дуже шкода. На моє тверде переконання, вам потрібно про це думати щодня, оскільки якщо такі люди, як ви, поділяться рецептами зачарування предметом, ми зможемо виховати здорове, Географічно активне покоління ну, я на неї дивився. Ну, повторила вона безперечно спробував гадати я от і добре тільки не забудьте поділитися своїми роздумами зі мною. З безперечно я вцілив у десятку от і чай я взяв чашку ви, певно, здивувалися, павлико, як то я не питаю, який чай ви любите. Я посміхнувся про всяк випадок, але повторювати трюк з безперечно остерігся. А це тому, що я дуже уважний читач. Я читала вашу статтю про правильне заварювання чаю, і ось, ну, я здогадався, що мушу скуштувати. О, чудово, дякую. Бачите... Якщо ви переконали таку стару та вперту жінку, як я, в тому, що вона не вміє заварювати чай, а потім її перевчили, і це тільки за допомогою свого слова, то з молодими гнучкими мізками ви здатні творити дива. Павлико, просто дива. А я думав, що б таке сказати, щоб не образити її і отримати шанс зникнути звідти. Ото було б справжнє диво. Вона розповідала мені про своє бачення викладацького процесу, про мої статті, про неймовірність Флоренції, де вона побувала цього літа, в неї там живе сестра, про сучасні інформаційні технології і про те, що субтропіки наступають. Енсерпніє Сергіївно, нарешті наважився я. Так? Здається, я обірвав їй думку з приводу помідорного Фітовторозу, який впливає на свідомість людини майже так само, як ЛСД. Звідки вона знає про вплив ЛСД? Я вже не кажу про те, навіщо ласувати фітовторою. Розумієте, сьогодні в мене заплановано дуже важливу зустріч. Якраз з фахівцями по хворобах помідорів. Мені вже було зле від того, яке казна, що я несу, та зупинитися я не міг. Тому дуже вдячний вам за ці думки. Вони допоможуть мені під час розмови. Але я змушений вас залишити. На мене чекають. Невже вийде? Ну, чергове «ну». Безперечно, – впевнено сказав я. Добре, тоді до наступного тижня. До наступного. Звісно, я вам ще нагадаю, і тему вашої лекції ми проговоримо на вихідних – але дітей до зустрічі з вами я почну готувати завтра. Я так і не зрозумів, в який спосіб я погодився дати урок однокласникам Еміля Полонського. Він мені за це дорого заплатить. Що найменше про колишніх чоловіків ваших дівчат та колишніх військових, а також про церкву. «Доброго вечора!» Цікаво цих слідчих вчать розмовляти таким тоном, що навіть прості слова звучать як звинувачення. «Хай знайдуться сили її витримати після енсерпнії!» «Доброго вечора, е -е, Тамаро Антонівно!» «Тримай!» З цими словами Тамара Ментяра втулила мені до рук цупкого папірця. «Дякую!» «Про всяк випадок, – сказав я. Цупкий папірець виявився почесною грамотою, підписаною міністром внутрішніх справ. «Це точно мені? Певною мірою так. За що? Що за що? Це мені за що? Не зміг стриматися я. Це почесна грамота для твого малого. Для Міліка? За що?»